fratii și pământ, ci vrea să arate că întâi îl ai de tău și prin credința care o ai față de Dumnezeu, în felul acesta te și folosești de binețea lui Dumnezeu. Cred că nu este om și nu a fost vreodată și nici nu va fi în viață care să nu fie prins ca într-o menghină în că nu ne-a apărat banul sau statutul social te face odihnit și te pace. din contră. Acestea chiar sunt cele mai neodihnitoare, ne pregătesc Sfinți părinți pentru postul mare. Acea smerenia trupului, care atât de obraznic este când este hrănit și răsfățat, domină sufletul. L-am văzut pe Zahel, un mare demitar în Ierusalim. Nu-l mulțumea statutul lui, că avea tot ce trebuia material. Îi lipsea ceva, ceva nematerial să-l vadă pe Hristos. Îl vedem cum se smerește pe sine și se urcă în tot, fiindcă era smerit. Era scurt de statură. Și la procurând și la figurat această tildă ne îndeamnă pe fiecare de noi. Să ne cunoaștem lungul nasului, cum este o vorbă. Oricât de puternic ai fi, ajungi cândva cocoșat de cele care ți se pun în spate. Cercetând istoria, vedem împărați prinde toate cele materiale. Au ajuns în milă. În care îl cunoaște pe om este Dumnezeu ziditorul lui și dătătorul de viață. Cum a spus Apostolul Pavel în multe cuvinte și multe graiuri a vorbit Dumnezeu cu omul. În cele din urmă a venit el însuși pe pământ să-i vorbească față către față. Iată-l pe Mântuitorul venit pe pământ. din cădincioși, această tilda a vameșului și a fariseului are o conotație enorm de mare în viața noastră personală. Ne rămâne doar discernământul nostru, ne rămâne rațiunea noastră, dar dusă cu atâta discreție, cu atâta finețe, nu după cum vrem noi. Spunea apostolul Pavel, acel coriteu al apostolilor, făcând o disecție omului, ce ai ce nu ai luat și dacă ai luat, de ce te lauzi când ai luat? Sau cum spune Mântuitorul, cine își poate adăuga un stat de palmă în măsura lui în trupul lui? fără numai că noi, chip și asemănarea Lui Dumnezeu, cea mai împodobită zidire al Lui Dumnezeu, suntem frumoși și împodobiți cu atâtea daruri de Cel ce ne-a zidit. În momentul când conștientizăm binele și răul intrăm în tumultul vieții, aceste daruri ți se cer la ieșirea din viață. Și atunci îți dai examenul, omule, ce-ai făcut cu darurile tale. săi ai cerut libertatea minții. Ți-am dat -o. Darurile, eu ți le-am dat. Frumusețe, înțelepciune, putere de lucru cuvântări ce-ai făcut din ele? Că toate te-au lăsat cândva. Mai... Mai... În ce te mai lauzi tu, Doamnă, când ai ajuns gârbăvă și te uiți agal într-o poză la tinerețe? Ți-au zburat darurile? Sau tu, bărbatule, care deja te podidezi bolile și te uiți într-o poză ce înțelepter ai cândva. Ne aduce pe cei doi la antipozi care au urcat în biserică, unul fariseu și unul panici. Pariseul după cum își declină identitatea lui, în lucrativul lui confesional, în biserică, îl vedem cumva drept. Acea dreptate care era în mintea lui, l-a îndemnat să facă pași mai mulți până aproape de altar. Și acolo, ridicându-și mâinile, îi spune lui Dumnezeu. Postez de două ori în săptămână, dau zecială. Și mulțumesc o Doamne, că nu sunt ca acesta Vameș care era în spatele lui. Vameș stătea în genunchi, n-a îndrăznit să părăsească locul de lângă ușa de la intrare. Nu prindea în boltă, nici spre cer, plângea acolo și zicea, Doamne, milostivi mie păcătosului! Ne punem întrebarea de ce Mântuitorul ne pune aceste două persoane față față, într-un singur loc. S-a urcat în biserică, chip și asemănarea lui Dumnezeu să se roage ziditorului lor. Chintesența acestui lucru ne spune tot evanghelistii însuflat de Duhul Sfânt, aminții vouă, mai bogat și mai zidit s-a întors la casa sa, fame și un pâin de păcate decât fariseul. Sfântul Ioan Cură de Aur spune așa, a fi smerit în viață nu înseamnă să fii în marginea societății, Viața să te smerească și să nu ridici ochii din pământ. Aceea este din ferescul lucrurilor. Și mai ales dacă ai fost cândva, cineva, printre semenii tăi și ai ajuns unul de marginea societății, rușine ți este și ochii nu-i ridici din firea lucrurilor spre cer. Smerenia care ne-o cere Dumnezeu este alta atunci când ești împodobit cu daruri și când lucrezi cele frumoase, plăcute și semenilor tăi și lui Dumnezeu și nu le trânduțezi, atunci ești cu adevărat smerit. Nu-ți trebuie trândițarea faptelor tale, că în momentul când le-ai făcut pentru Dumnezeu le împarți cu el. Iar când le trâmbițezi în târguri, iată cine sunt eu ca acest fariseu, deja toată fapta ta e numără. Acest lucru e din jos îl vedem printre noi oameni. Cum de multe ori am spus: <coughs> Cât de urât este, <coughs> oribil omul care este mândru. Nu se uită în urmă de unde a venit. Prin bine, cuvântările lui Dumnezeu ajunge undeva sus și de acolo îi privește pe semenii săi. Prin sceptul puterii își permite orice moft pentru el însuși și apoi ca un despot pentru cei de sub el. Uite că scara are și coporâși. Acela dacă în fața omului Pare atât de urât, disgrațios, de parcă-mi să mai vezi fața. Dar la Dumnezeu cât de disgrațios apare un om ca acest fariseu. Ți se alterează orice faptă când te mândrești. Deci această pildă de astăzi, nu-ți dar, ne-l arată pe om în cele două ipostaze. Când lucrezi fapta bună pentru cer, pentru mântuirea ta, dar o faci cu smerenie și când păcătos ești și te mândrești. Dragi credincioși, ca să înțelegem această fire a omului, să mergem un pic la Maica Domnului. Când părinții i a adus-o în templu din Ierusalim, unde a stat câțiva ani, până la vârsta de 12 ani, era smerită tot timpul. Era de o frumusețe tremurătoare, dar nu aceasta o într-o frumusețe față de celelalte. Era caracterul ei, era smerită. Sunt niște scrieri apocrite care spun că fica lui Caiafa, cel ce avea să-l judece pe Fiul Mariei, mai ci Domnului, pe Hristos, tângea ca să fie ea, Maica Domnului, că știau din proroci, împlinea multe daruri, dar a uitat ceva, smerenia. Maica Domnului niciodată nu s-a gândit la acest lucru. Era în compania Sfântului Nunger. Și mai ales când a venit Sfântul Arhanghel și a avut acea discuție pe 25 martie, zicându-i Arhangelul după ce îi pune în chinăciune, Bucură-te ce ești plină de dar, Maria, Domnul este cu tine, tu vei naște pe Mesia. Poate dacă mergea la fecioara lui Caiapa sau a altora, explodau de bucurie și nu le mai ajungea cu măsura la nas de atâta mândrie. Am s-a smerit. Nu se poate acest lucru. Eu nu știu de bărbat. Eu sunt un om. Nu se poate. Acel lucru a înlățat o în cele mai înalte cuimi ale omenirii, cu voia ei, smerindu-se, s-a înălțat. Și în felul acesta, când a rostit, iată roaba ta, Doamne, în momentul acela și să-mi smiți. Îl vedem pe Fiul ei, Dumnezeu desăvârșit, ascuns în persoana lui Hristos, om desăvârșit. A făcut atâtea minuni, întotdeauna spunea, nu spune, du-te la casa ta, ia-ți tău și du-te, slăbănogule. s am vindecat ochii, nu mai spune nimănui, toate le acoperă. Nu te duce și trâmbița, n-am nevoie de acestea. Câtă smerenie, câtă cincășie. Știind ce urmează că va fi umilit, scuipat, bătut și în final omorât de nobilul popor iudeu, îi previne pe dragii lui apostoli să nu vă smintiți de mine în ceasul acela. Era un cum până apostolii, nu mai știau ce să creadă. Când îl vedea toate târăturile Ierusalimului, cum îl bagiocoreau pe cel ce ieri l-a înviat pe lasă. A făcut atâtea vindecări cu care a umit tot Ierusalimul. Nu era colțișor de ființă vie în Ierusalimul de să nu se vestească ceea ce se întâmpla prin persoana lui Hristos. Acum parcă nu era acela. Sinti apostoli care au fost prezenți tot timpul la aceste minuni. Erau tulburați cum tot tu, Doamne până acum a înviat morți și acum a permis acestor tulbure ai societății să te scuite, să te bată. Iată smerenia în ce dimensiuni merge. În legea iudaică, jertfa era din animale. Diavolul, văzând că aceasta era șelfa dată de Dumnezeu încă de Adam și apoi prin descendenții săi, până la venirea Mântuitorului, a născocit și el această jertfă, idolatria care cerea jertfă de animale. Bineînțeles că era foarte ușor de a sacrifica un animal, nu durea pe om, pe acel preot care a ducea jertfă. Mai ales că erau niște idoli care cerau jertfe umane, acel bal, furtunosul bal, care a fost împrumutat de la păgâni și a dus la iudei acela cerea jertfă de copii, cast, inocent, îl băga un foc, împântecele cu torburi, în cinsta zeului pal. Ne punem întrebarea, de ce a cerut Dumnezeu jertfă de animale? Trebuia să vină mielul original spre jertfă. Era Fiul Lui Dumnezeu, fără de care nu era posibilă mântuirea. Aici a rămas repetent și a rămas la ușă diavolul. Dacă Cel ce a dat legea și a împodobit-o cu darurile sale, Dumnezeu, în rând reala iudaică, cerea miel. Trebuia să vină mielul original diavolul a născocit și el jertfă de animale, dar nu s-a dus pe sine jertfă. N-avea cum. Era prea mândru, Era prea plin de sine. Așa înțelegem de ce mântuitorul a venit în cea mai mare smerenie pe pământ. Acea smerenie a mântuitorului care nimeni din pământei nu poate să o egaleze este faptul că a venit din înaltul cerului, ziditorul cerului și a pământului, în trup omenesc și a trăit oameni. Și a murit ca oameni. Aceasta este într-adevăr această smerenie, acea jertfă împodobită, care niciodată nu ți-o fură hoții, nici rugina, nici pierdini nu o luat. Iubiți credincioși, mulți dintre noi în ceasul necruțător al durerii alergăm pe smetici aici colo unde auzim de posibilă alinare pentru suflet. Eu sfat vă dau și nu poruncă cum spune apostolul. Găsiți-l pe Dumnezeu, cel mai bun prieten care niciodată nu te trădează. Ați văzut unitatea gândirii omului. Își rupe palmele și fac bătături aplaudând niște malformați, care cu un zâmbet în șală sau cu niște vorbe sofiste sau rătorice, nu rămâneți cuceriți de aceste lucruri. ia pe Dumnezeu, dar Dumnezeu cel adevărat, nu Dumnezeii care îi găsești în târguri acum, comercializați. După evenimentele din 90, au început să vină tarabe de Dumnezeu, străini celor originali. Îl găsește pe om Descreștinat, și în furtuna aceasta a timpului de astăzi, pesmetic își împrumută Dumnezeu străin. Așa au făcut și cei de demon. Iubiți-l pe de Dumnezeul acela care a murit pentru noi și este unul. Acela descris de Sfinții Părinți care cu lacrimă cu post, cu rugăciune, cu sânge mucenicesc, ne-l-au dus până în zilele noastre. Iubiți frânici nicio. viața este una, nu cu mulți dintre oameni cred că se vor reîncarna, care este la modă această ideologie. Și dacă este una, pune preț pe -a. Cripa vieții tale că este singurul nu știu cum să-l numesc lucru nu-l pot numi singura existență din ființa ta e clipa vieții care niciodată nu mai poți recupera soarele nu se întoarce în viața ta niciodată ne întoarcem ca niște corăbii de la mal dacă mai putem să ne întoarcem din marea vieții. În acest context ne învață Sfânta Evanghelie și mai ales pameșul și Fariseul. Acela era păcătos, dar l-a întrecut pe fariseu care era drept în lucrativul legilor, fiindcă acela era împodobit cu smerenie ceea ce căuta Hristos Că el a venit în smerenie și l-a întrecut pe fariseu care era mândru. Fiindcă mai avem trei săptămâni până la postul mare. Vă sfătuiesc să vă faceți puterile frăților voastre și mentale și cele ale biologicului. Nu vă speriați de post, că postul este binefăcător și trupește, dar mai ales curățămintea de toate nebuniile care sunt din ce în ce mai mult. Dacă avem atâtea exemple, noianuri întregi de exemple pe semenii noștri, oare nu este înțelept ca să mergem pe calea cea dreaptă? deși este grea, dar nu e posibilă. Iubiți credincioși, fiindcă împărătați sa cerului și a pământului, de care în scurte cuvinte am vorbit în frumusețea ei, a venit zilele acesta la noi și mulți dintre frățile voastre ați venit să luați binecuvântare și să vă închinați. O rog din tot sufletul ca să ne Păzească în restul vieții. De toate de urâte, de toate necalzurile, ea a fost mamă și este mamă. A știut ce este durerea, a spre ea. Chemați-o în ajutor, că ea niciodată nu te-a refuzat. Știe ce este durerea, dar s-o în credința fiului ei și a ei și să o în smerenia vameșului. Că dacă ni s-ar descoperi de către Dumnezeu, fiecăruia dintre noi, cum arată Sufletul, ne-am speria cât de rănit este. Cred că îl întrecem pe vameșul acela. Nu ne rămâne decât să stăm în cenușă și să-i zicem vorbele Lui de iertare, Greșit am, Doamne, miluiește-mă! rog pe Dumnezeu, pe Maica Lui și pe toți Sfinții să ne dea acel pic de minte cu care să discernem ce este frumos, cred și în putere ca să ne lucrăm mântuirea. Că după cum spune Mântuitorul, toată lumea de-ai câștigat-o, să te-ai sufletul, nimic nu ai câștigat. Bunul lui Dumnezeu să-i dăm slavă și cinstă în vecii vecilor. Amin. sa intim gelon nimeni sa-l feramări pe să